Чи справді вона потрапила в таке жахливе становище, чи це просто поганий сон? Цим жестом ваш співрозмовник сигналізує про свої труднощі не слід намагатися вивести його з цього стану краще зачекати, поки він сам висловить свої сумніви Жести підозріливості і потайності. Якщо людина намагається зовсім на вас не дивитися, вона, напевне, щось приховує. Однак найкращий показник по це, мабуть, неузгодженість у жестовій групі. Людина, що ворожа настроєна і захищається, може штучною посмішкою намагатись пом'якшити удар. «Можна весь час посміхатися і бути лиходієм», – сказав Шекспір у Гамлеті. Без спеціальної підготовки в галазі невербальної комунікації можна відчути, коли хтось починає гратися в хованки. Основне в цій ситуації – зорієнтуватися і як конструктивно змінити ситуацію. Перейдемо безпосередньо до жестів цієї групи. Погляд у бік чи сприймаєте ви, як вираз підозри і сумніву, скоса кинутий на вас погляд? Згадайте випадки, коли хтось говорив вам неприємне, з чим ви не погоджувались або вважали сумнівним. Чи не дивились ви при цьому вбік, кажучи, що ти маєш на увазі? Австралійський дослідник Аллан Піс вважає, що за жестами можна читати навіть думки людей. Потирання повіки Мудра мавпа мовить, заплющуючи очі «Не бачу гріха». Цей жест зумовлений тим, що в людини з'являється бажання сховатися від обману, підозри або брехні, з якими вона стикається, або бажання уникнути погляду на того, кому вона говорить неправду. Чоловіки, звичайно, потирають повіку вельми енергійно, а якщо неправда надто серйозна, то, як правило, дивляться вбік або додолу. Жінки дуже делікатно роблять цей жест, проводячи пальцем під оком. Це може бути замовлено двома причинами завдяки своєму вихованню, вони не знають грубих жестів. Обережність рухів пояснюється наявністю макіяжу на повіках. Відводячи очі в бік, вони опускають їх додолу на підлогу, але не знайшовши там розради, плавно долають стіни і опиняються на стелі. На завершальному етапі очі починають пильно нишпорити по її закутках. Жінки частіше посміхаються і відверто дивляться співрозмовникові вічі. Чоловіки частіше уникають прямого погляду. Дослідження, проведені в Пенсильвальському університеті США, показують, що жінки наділені тоншою інтуїцією. За виразом обличчя іншої людини, вони здатні точніше, ніж чоловіки, вгадати її настрій. Жінки помічають більш як 10 різних емоційних станів співрозмовника. Приміром, сором, страх відразу а чоловіки реагують переважно на відразу. Відомий вислів «брехати крізь зуби». Він стосується комплексу жестів, куди входять зціплені зуби і удавана посмішка, потирання по пальцем і відведений у бік погляд. Кіноактори користуються цим складним жестом, щоб відтворити нещирість своїх героїв, але в повсякденному житті цей жест трапляється рідко. Ноги або весь тулуб повернені до виходу. У багатьох ситуаціях ви могли помітити, що зненацька ваш співрозмовник пересунувся і сидить так, що його ноги повернені до дверей. Цей жест – Очевидний знак того, що людина хоче закінчити зустріч, бесіду. Її поза свідчить, що їй дуже хочеться вийти. Але одна річ – розпізнати жест, і зовсім інша – вжити якихось заходів. Або займіться чимось іншим, щоб людина повернулась до вас, або дайте їй піти –